Її відкрив мій чоловік. Він хотів, щоб я стала співачкою. Йому подобалося, як я танцюю, і він вирішив, що я стану хорошою співачкою. Тепер із цим так просто. Тож, пане інтелектуал, ваша квартира мені не потрібна. Зовсім не з духовних міркувань. Я виридувала і не хотіла бути співачкою. Я взяла диск, і спустилися на третій поверх, де в нас сидять звукорежисери. Виявилось, що головний звукорежисер у нас – це ваш брат. Я дала йому послухати цей диск, і він попросив почекати на нього у кафе в підвалі. Там є такий кальян-бар. Яскраві кольори, вельветові диванчики. Ці диванчики схожі на вульву. Знаєте, яка на вигляд жіноча вульва. Я вирішила чекати на цього звукорежисера. Сиділа, пила каву, говорила з дівчатами, які там записуються, і думала, що мені світить бути такими ж, як і вони. А пізніше прийшов ваш брат і став награвати на фортепіано. Це була моя улюблена пісня Марії Лафоре «Борис Іван «І я. Ми зайнялися сексом просто на цих диванчиках. Цікаво, чи той, хто їх робив, здогадувався, для чого їх будуть використовувати. Потім я пішла від свого чоловіка. Мій чоловік багатий і ревнивий, так що, повірте, не лише ви бачили в мені жінку. А коли ти завагітніла?»